Передмова 21 травня 2014 року мені випала честь виступати з промовою на церемонії вручення дипломів випускникам Техаського університету в Остіні. Навіть попри те, що цей заклад моя Alma Mater, мене непокоїло, що офіцер, який все життя був пов'язаний з військовою справою, може не викликати захвату серед студентів. Проте, на моє превелике здивування, випускникам сподобалася моя промова. Її підґрунтям стали 10 правил, які я засвоїв під час підготовки на базі морських котиків, і які, здавалося, були універсальними. Примітка. Морські котики. Англійською SEALS. Військовий підрозділ спеціального призначення військово-морських сил США. Примітка редактора. Ці прості правила допомогли мені подолати випробування що виникали під час військової підготовки. Хоча вони також допомагають вирішувати проблеми у щоденному житті, незважаючи на те, ким ви є. Впродовж останніх трьох років чимало чудових людей зупиняли мене на вулиці, щоб розповісти свої історії. Про те, як вони не побоялися акул, як знайшли у собі сили не вдарити у дзвін, а ще про те, як звичка застеляти щоранку ліжко допомогла їм у непрості періоди життя. І всі вони хотіли більше дізнатися про те, як 10 правил сформували моє життя, а також про людей, які надихали мене впродовж кар'єри. Ця невелика книжка спробувала все пояснити. Кожен розділ детальніше розкриває суть того чи іншого правила і розповідає невелику історію про людей, які надихали мене своєю дисципліною, наполегливістю, честю і мужністю. Сподіваюся, вам сподобається ця книжка. Розділ перший. Починайте день із виконаного завдання. Казарма навчальної бази морських котиків – непримітна триповерхова будівля на пляжі Корнадо в штаті Каліфорнія, яка знаходиться всього за 100 метрів від Тихого океану. У будівлі немає ніяких кондиціонерів, тому вночі, коли відчинені вікна, можна почути, як хвиля з гуркотом набігає на берег, а потім… Відкочується по піску. Умови спартанські. В кімнаті, де я розміщувався з трьома іншими курсантами, було чотири ліжка і шафа, в якому складали уніформу і більше нічого. Щоранку я зіскакував зі своєї флотської решітки і одразу ж починав засталяти ліжко. Це було першим завданням дня. Дня, впродовж якого на нас чекали перевірки уніформи, тривалі запливи, ще триваліші забіги подолання смуг перешкод і постійне приниження від інструкторів. «Струнко!» – скомандував староста курсу молодший лейтенант Денлі Стюарт, коли в кімнату увійшов інструктор. Я стояв перед ліжком, притискаючи п'яти одна до одної і розпрямляючи спину, поки головний старшина наближався до мене. Суворий і байдужий, інструктор розпочинав обхід. Перевіряючи, чи достатньо накрахмала на моя зелена кепка вона мала хрустіти і тримати форму. Обдивляючись мене від верху донизу, він уважно досліджував кожен сантиметр моєї уніформи. Чи вирівняні складки на сорочці і штанях, чи начищена до блиску бляха на ремені, чи добре відполіровані мої черевики, щоб старшина міг побачити в них своє відображення. Задоволений тим що відповідає високим стандартам новобранця морських котиків, він переходив до огляду ліжка. Ліжко було таке ж просте, як і кімната. Лише металева рама і матрац. На матрац одягався на матрацник, а зверху стелилося простирадло. Сіра овняна ковдра, краї якої заправлялися під матрац, зігрівала прохолодними ночами, які в Сан-Дієго не були рідкісними. Друга ковдра – Майстерно складалася у прямокутник і розміщувалася в ногах. Єдина подушка, виготовлена фондом Lighthouse for the Blind, мала лежати у верхній частині ліжка посередині так, щоб її коротший бік розміщувався перпендикулярно ковдрі у ногах. Таким був стандарт. Примітка. Lighthouse for the Blind – некомерційна організація, що опікується людьми з вадами зору і сліпими. Примітка редактора. Будь-яке відхилення від цих суворих вимог могло призвести до покарання. Спочатку купання у прибережних хвилях, а потім треба було качатися по піску, доки пісок не вкриває тебе з голови до ніг. Таке собі цукрове печиво. Я стояв нерухомо і спостерігав за інструктором боковим зором. Він втомлено подивився на моє ліжко. Нахилився і перевірив чи заправлені всі кути, а потім оглянув ковдру і подушку, пересвідчившись, що вони вирівняні належним чином. Після цього, запхавши руку в кишеню, він дістав монетку і кілька разів підкинув її в повітря, даючи мені зрозуміти, що настав завершальний етап перевірки ліжка. Монетка впала на ліжко і злегка відскочила від нього, лише на кілька сантиметрів, але цього було досить щоб інструктор міг її впіймати. Розвернувшись до мене обличчям, інструктор подивився мені в очі і кивнув. Він ніколи нічого не казав. Добре застелене ліжко не було підставою для похвали. Від мене саме цього очікували. Це було моїм першим завданням дня і треба було виконати його як слід. У цьому проявлялася моя дисципліна. Це свідчило, про мою уважність до деталей. А наприкінці дня це стане нагадуванням, що я зробив щось як слід. Щось, чим можна пишатися, незважаючи на те, наскільки незначним було це завдання. Під час служби у морському флоті застилання ліжка було єдиною константою, на якою міг щодня покладатися. Коли я був молодшим лейтенантом у лавах морських котиків, і ніс службу на борту USS Greyback підводного човна для спеціальних операцій. Я опинився в корабельному лазареті, де стояли чотири ярусні ліжка. Суворий старший лікар, який керував лазаретом, змушував мене щодня застеляти ліжко. Він часто казав, що моряки навряд чи отримають кращу медичну допомогу, якщо ліжка будуть незастеленими, а кімната не прибраною. Пізніше я зрозумів, що чистота і порядок мають супроводжувати усі аспекти військового життя. 30 років потому у Нью-Йорку обвалилися башти-близнюки. По Пентагону було нанесено удар, і в літаку над Пенсільванією загинули відважні американці. Під час теракту я відновлювався після серйозної травми, отриманої внаслідок стрибка з парашутом. В мою квартиру привезли ліжко з лікарні на якому я вимушений був лежати на спині, намагаючись одужати. Я жадав якнайшвидше стати на ноги. І, як кожний морський котик, я волів бути в бою зі своїми побратимами. Коли нарешті я був спроможний підніматися з ліжка без сторонньої допомоги, перше, що я зробив – ретельно розпрямив простирадло, підбив подушку і пересвідчився в тому, що лікарняне ліжко виглядає доволі пристойно для усіх, хто заходив у мою оселю. В такий спосіб я намагався показати, що переміг травму і рухаюся далі. За чотири тижні після теракту 11 вересня мене перевели в Білий Дім, де я провів наступні два роки у щойно сформованому відділі боротьби з тероризмом. А в жовтні 2003 року я опинився в Іраку у тимчасовому штабі в аеропорту Багдада. Перші кілька місяців ми спали на польових армійських розкладних ліжках. І все одно я ще ранку прокидався, згортав співспальний мішок, клав подушку в ізголів'я і готувався до нового дня. У грудні 2003 року американські війська захопили Саддама Хусейна. Його тримали під вартою у невеликій кімнатці. Він також спав на армійському розкладному ліжку. Але що у нього були? такі розкоші, як простирадла і ковдра. Раз на день я навідувався до Саддама, щоб пересвідчитися, що мої колеги ставляться до нього належним чином. Мене трохи здивувало, що Саддам не застеляє ліжко. Простирадла завжди валялися з в ногах. І здавалося, він навіть не намагався їх розрівняти. Під час наступних десяти років я мав честь працювати з достойними чоловіками і жінками, Синами і дачками нашої країни – від генералів до цивільних, від адміралів до матросів-новобранців, від послів до друкарок. Американці, які служили за кордоном, підтримуючи армію США, добровільно жертвували багатьма речами задля захисту великої держави. Усі вони розуміли, що життя складне, і іноді ми не здатні буде якось впливати на щоденні події. Солдати гинуть в боях, їхні сім'ї горюють, а довгі дні сповнюються тривогами. Тому ми шукаємо щось таке, що приносить втіху і дасть сили розпочинати кожний новий день. Щось таке, чим можна пишатися. Проте це стосується не лише бою. Повсякденне життя також вимагає організованості. Ніщо не може замінити нам силу та втіху, які дає нам віра. Але іноді простий акт застилання ліжка може дати потрібний поштовх для того, щоб розпочинати день і з гідністю його прожити. Якщо хочете змінити своє життя, а можливо навіть і світ, застоліть спочатку своє ліжко. Розділ 2. Самотужки ви не впораєтеся. На навчальній базі морських котиків я швидко засвоїв цінність командної роботи і необхідність покладатися на когось для виконання складних завдань. Ми, салаги, які сподівалися стати бойовими плавцями ВМС, опановували цей важливий урок за допомогою триметрового гумового човна. Під час першого етапу підготовки ми мали носити його з собою усюди, куди б не пішли. Ми тягнули його на головах, коли бігли з казарми через дорогу до їдальні. Ми несли його в руках, коли бігали піщаними дюнами коронадо. Ми плавали у човні з півночі на південь вздовж берегової лінії і крізь бурхливі хвилі. Семеро чоловіків, працюючи пліч-опліч, направляли гумовий човен до місця кінцевого призначення. І саме під час пригод з човном ми дізналися ще дещо. Час від часу хтось з команди отримував травму чи підхоплював якусь хворобу, тому ми не могли викладатися на повну силу. Часто після тренувань я почувався виснаженим або сам підхоплював застуду чи гриб. В такі дні інші члени команди підставляли мені плече. Вони грибли сильніше, копали глибше. Вони віддавали мені свої сухпайки, щоб я отримував більше енергії. А я, своєю чергою, віддячував їм наступного тренування. Невеликий змусив нас зрозуміти, що жодна людина не здатна пройти підготовку самотужки. Жоден морський котик не виконує завдання самотужки. Так само у щоденному житті нам також потрібні люди, які допоможуть у важкі часи. Необхідність допомозі ніколи не здавалася мені більш очевидною, ніж тоді, коли через 25 років опісля я почав командувати усіма морськими котиками на Західному узбережжі. Я був командувачем першої групи Сил спеціальних операцій ВМС США в Коронадо. Маючи звання капітана ВМС, кілька останніх десятиліть я очолював керівництво морськими котиками в усьому світі. Одного дня, коли я збирався здійснити черговий стрибок з парашутом, усе пішло шкереберть. Ми летіли у літаку С-130 Геркулес, котрий піднімався на висоту 3,5 км, і готувалися до стрибка. Визираючи з хвостової частини літака. Ми спостерігали красу нового дня. На небі не було жодної хмаринки. Тихий океан був спокійним, і з цієї висоти можна було побачити кордон з Мексикою, який проходив всього за кілька кілометрів. Інструктор вигукнув Підготуватися! Тепер, стоячи на краю рампи, я дивився прямісінько на землю. Інструктор поглянув мені в очі, усміхнувся і закричав: Пішли, пішли, пішли! Я вистрибнув з літака розпластавши руки, як крила, і злегка підігнувши ноги за спину. Струмінь повітря від гвинта літака змусив моє тіло нахилитися вперед, доки я не впіймав потік повітря і не вирівнявся. Я швидко перевірив альтиметр і переконався, що не кручуся. А потім озирнувся довкола, щоб впевнитися, що інші парашутисти знаходяться не надто близько до мене. За 20 секунд я спустився на висоту 1,5 км, на якій потрібно смикати за кільце парашута. Несподівано, я подивився вниз і побачив, як піді мною проскознув інший парашутист, перекриваючи мій шлях до землі. Він витягнув кільце парашута, і я побачив, як його витяжний парашут розгортає основний парашут з рюкзака. Я одразу ж притиснув руки до тіла і нахилив голову до землі, намагаючись уникнути зіткнення з парашутом, котрий стрімко розкривався просто на мене. Але було занадто пізно. Парашут розкрився переді мною, ніби подушка безпеки, вдаряючи в мене зі швидкістю понад 190 км на годину. Я відскочив від головного купола і втратив контроль над тілом, мало не знепритомнівши від удару. Якусь мить я крутився головою вниз. Я намагався знову стабілізувати своє положення. Я не бачив альтиметр і не знав, на яку висоту вже спустився. Інстинктивно я дотягнувся до кільця свого парашута і витягнув його. Витяжний парашут висунувся з невеличкого мішечка у задній частині рюкзака, але загорнувся навколо моєї ноги, а я продовжував падати на землю. Поки я намагався виплутатися, ситуація тільки погіршилася. Основний парашут також почав розкриватися, але невдовзі опрутився об мою другу ногу. Піднявши голову вгору, я побачив, що обидві мої ноги обв'язані двома наборами строп – довгими нейлоновими ременями, котрі з'єднували основний парашут зі страховкою на спині. Одна стропа закрутилася навколо однієї ноги, а інша навколо другої. Основний парашут повністю висмикнувся з рюкзака, але просто висів десь на мені. Намагаючись виплутатися, я несподівано відчув, що купол парашута починає підніматися над тілом і розгортатися. Поглянувши на свої ноги, я вже знав, що буде далі. За лічені секунди Купол наповнився повітрям і розгорнувся. Дві стропи, кожна з яких закрутилася навколо ніг, несподівано і з жахливою силою розділилися, тягнучи за собою ноги. Мій таз миттєво розійшовся, оскільки сила розгортання розірвала нижню частину тіла. Тисячі невеликих м'язів, які з'єднували тази з тілом, розірвалися. Я відкрив рота, і з нього вирвався такий крик, що його можна було почути в Мексиці. Надривний біль, який пронизував усе моє тіло, проходив пульсуючими хвилями вниз до тазу і вгору до голови. Жахливі судоми м'язів скували верхню частину мого тіла, ще більше посилюючи біль в руках і ногах. У ту мить я наче дивився на себе збоку Я розумів, що кричу, і намагався це контролювати. Але біль був занадто сильним. Я все ще стрімко падав головою вниз. Тому спробував перевернутися у страховці, щоб зайняти вертикальне положення, полегшуючи таким чином тиск на тази спину. Приблизно 450 метрів. Я пролетів більше кілометра, перш ніж парашут розгорнувся. Хорошою новиною було те, що над моєю головою тепер височить повністю розгорнутий купол. Проте була і погана новина. Від цього розкриття Мої м'язи розірвали на частини. Я приземлився за 3 кілометри від дробзони. За кілька хвилин прибула бригада з аеродрому і карета швидкої допомоги. Мене направили у травматологічне відділення лікарні в центрі сан дієго Впродовж усього дня мене оперували. Внаслідок травми мій таз змістився майже на 13 сантиметрів. М'язи живота відірвалися від тазової кістки а м'язи спини і ніг були серйозно пошкоджені від удару при розкриванні парашута. У мій ставили велику титанову пластину, а ззаду прикріпили великий лопатковидний гвинт для надійності. Здавалося, що моїй кар'єрі настав кінець. Щоб бути хорошим спецпризначенцем, потрібно мати належну фізичну форму. Моя реабілітація могла тривати місяці, можливо, навіть роки. А потім... Я мав пройти суворий медичний огляд на придатність до подальшої служби. З лікарні мене виписали сім днів по тому, але я був прикутий до ліжка вдома ще впродовж двох місяців. Усе своє життя я почувався непереможним. Я вірю у те, що мої вроджені спортивні здібності здатні витягнути мене з найбільш небезпечних ситуацій. І до цього нещасного випадку я мав рацію. Під час своєї кар'єри я неодноразово потрапляв у небезпечні для життя ситуації. Зіткнення з іншим парашутом. Неконтрольоване занурення у надмалому підводному човні. Я мало не впав з кілька кілометрової бурової вишки. Потрапляв під човен, який тонув. Був поряд з місцем зносу, коли передчасно спрацювала вибухівка. І ще багато-багато ситуацій, в яких частка секунди вирішувала, житиму я чи загину. Щоразу мені якимось чином вдавалося прийняти правильне рішення і впоратися з труднощами. Але цього разу усе було інакше. Цього разу, лежачи в ліжку, я відчував лише жалість до себе. Але це не могло тривати довго. Моя дружина Джорджин доглядала за мною. Вона промивала мої рани, робила необхідні щоденні уколи і змінювала підкладене судно. Та найважливішим було те, що вона нагадувала мені, ким я був. Я ніколи не відступав перед жодними труднощами. І вона запевнила мене, що я не почну цього робити і зараз. Вона не давала мені відчувати жалість до себе. Це була своєрідна жорстка любов, яка була потрібна мені на той момент. І з часом мені стало значно краще. Мої друзі навідувалися до мене додому. Постійно мені телефонували і допомагали усім, чим тільки могли. Мій начальник, адмірал Ерік Олсон, Якимось чином обійшов правило, яке вимагало суворої медичної перевірки моєї здатності продовжувати нести службу в загонах морських котиків. Ймовірно, саме його підтримка врятувала мою кар'єру. Під час служби в загонах морських котиків я стикався з багатьма невдачами. І щоразу хтось приходив мені на допомогу. Хтось вірив у мої здібності. Хтось угледів у мені потенціал, коли інші цього не бачили. Хтось ризикував власною репутацією задля того, аби я продовжував працювати. Я ніколи не забуду тих людей, і я знаю, що усе, чого я досягнув у своєму житті, було результатом роботи тих, хто допомагав мені впродовж цього шляху. У жодного з нас немає імунітету до трагічних моментів життя. Як і з невеликим гумовим човном, який супроводжував нас на тренувальній базі морських котиків, вам знадобиться команда надійних людей, щоб дістатися свого місця призначення. Знайдіть когось, з ким ви могли б розділити своє життя. Заводьте якомога більше друзів і ніколи не забувайте, що ваш успіх залежить від інших. Розділ третій. Лише пломінь вашого серця має значення. Я біг на пляж, стискаючи в правій руці чорні гумові ласти, а в лівій маску. Почувши команду вільно, я встромив у м'який пісок, сперши їх так, щоб сформувати трикутник. Праворуч і ліворуч від мене стояли інші новобранці, одягнені в зелені футболки, плавки кольору хаки, неопренові черевики і невеликі рятувальні жилети. Ми готувалися до ранкового запливу на 3 кілометри. Рятувальний жилет нагадував невелику гумову камеру, яка роздувалася, коли з неї витягували кільце. Серед курсантів вважалося ганебним скористатися своїм рятувальним жилетом. І разом із тим інструктори морських котиків повинні були оглянути кожен рятувальний жилет. Ця перевірка давала інструкторам можливість ще більше принижувати курсантів. У той день висота хвилі біля Коронадо сягала 2,5 метри. Хвилі йшли одна за одною по три і з гуркотом падали на берег, від чого серце кожного курсанта починало битися трохи швидше. Повільно йдучи вздовж шеренги, інструктор підійшов до курсанта праворуч від мене. Курсант, матрос-новобранець, який вперше потрапив у морський флот, мав зріст приблизно метр шістдесят п'ять. Інструктор морських котиків, відзначений високими нагородами ветеран війни у В'єтнамі, мав зріст десь під метр дев'яносто і тому нависав над парубком, мов скеля. Перевіривши рятувальний жилет курсанта, інструктор подивився через його ліве плече в бік хвилі, яка розбивалася об берег, потім нахилився і взяв ласти курсанта. Тримаючи їх біля обличчя молодого матроса, він тихо промовив. «Ти точно хочеш бути військовим водолазом?» Наобранець випростався і впевнено вигукнув. «Так, інструкторе, хочу!» «Ти лишень крихітний чоловічок!» – промовив інструктор, махаючи ластами перед його обличчям. «Ці хвилі можуть розламати тебе навпіл!» Він зробив паузу і поглянув на океан. «Подумай про те, щоб припинити підготовку, перш ніж отримаєш якесь поранення!» Боковим зором я помітив, як напружилася щелепа курсанта. «Я не відступлю!» – повторив моряк, роблячи наголос на кожному слові. Після цього інструктор нахилився і прошепотів щось йому на вухо. Але через гуркіт хвиль я не міг розібрати жодного слова. Після перевірки інструктори наказали нам увійти у воду, і ми почали заплив. За годину я вибрався з зони прибою і побачив, що на пляжі стоїть молодий моряк-новобранець. Він показав найкращий результат. Пізніше того ж дня я відвів його в бік і поцікавився, що йому сказав інструктор. Він посміхнувся і гордо сказав, «Доведи, що я помиляюся». Підготовка морських котиків завжди складалася з того, що потрібно щось доводити. Доводити, що зріст не має значення. Доводити, що колір твоєї шкіри не має значення. Доводити, що гроші не роблять тебе кращим. Доводити, що рішучість і непохитність завжди важливіші за талант. Мені пощастило засвоїти цей урок за рік до початку підготовки. Коли я сів на міський автобус у центрі Сан-Дієго, то відчував захват від того, що от-от побуваю на тренувальній базі морських котиків, яка знаходиться у бухті Коронадо. Я був першокурсником військово-морського училища і проходив літню програму. Позавійськової підготовки офіцерів запасу ВМС – ППОЗ. Навчання на першому курсі військово-морського училища означало, що я був між молодшим і старшим курсом коледжу. Отже, якщо все прийде добре, я сподівався, що наступного літа стану офіцером і вирушу на підготовку морських котиків. Це була середина тижня, і я отримав дозвіл від свого інструктора з ППОЗ на те, щоб відкласти заплановану підготовку на борту одного з кораблів у порту, та поїхати у Коронадо. Я зійшов з автобуса позаду знаменитого готелю Коронадо і прямував дорогою ще близько кілометра в бік пляжу військово-морської бази десантних сил Коронадо. Я пройшов кілька старих будівель часів Корейської війни, в яких розташовувалися 11-та і 12-та бригади плавців-підривників. Біля одноповерхової цегляної будівлі стояв великий дерев'яний знак із зображенням жаби Фредді, великої зеленої амфібії з перетинчастими лапами, яка тримає динамітну шашку і курить цигару. Це була домівка бойових плавців Західного узбережжя. Тих безстрашних воїнів у масках і ластах, чиї військові предки очистили пляжі Івадзіми, Тарави, Гуами та Інчхону. Моє серце почало битися трохи швидше. Саме у цьому місці я хотів опинитися за рік. Я проманув корпус бригад плавців-підривників і вийшов до наступної яка належить першій бригаді морських котиків. На той час це був абсолютно новий тип бійців, які завоювали свою репутацію під час війни у В'єтнамі як одні з найжорсткіших хлопців у військовій справі. На іншому великому дерев'яному знаку було зображено морського котика Семмі, який тримав кинжал і був загорнутий у темний плащ. Пізніше я дізнався, що морські котики і бойові плавці – це одне й те саме, Усі випускники програми підготовки морських котиків були неперевершеними бойовими плавцями. Нарешті я дійшов до останньої адміністративної будівлі на озбережжі військово-морської тренувальної бази. На зовнішньому фасаді будівлі було написано «Базовий курс підготовки морських котиків». Поблизу головного входу навколо двох інструкторів зібралися молоді курсанти військово-морського училища. Перший – головний старшина «Дікрей». Був зростом під 2 метри, мав широкі плечі, глибоку засмагу і темні тоненькі вусоки. Він виглядав саме так, як я уявляв собі справжнього морського котика. Поряд з ним стояв головний старшина Джин Венс зі зростом метр вісімдесят. Венс нагадував півзахисника в американському футболі. У нього були рельєфні м'язи і сталевий погляд, котрий застерігав усіх, щоб вони не наближалися. Курсантів військово-морського училища Відвели в приміщення. Мимоволі я пішов за ними і зупинився перед столом чергового. Я розповів молодому черговому свою історію, що був курсантом військово-морського училища при техаському університеті і сподівався поговорити з кимось про можливість проходження підготовки морських котиків. Моряк миттєво покинув свій пост і повернувся, щоб повідомити, що офіцер, відповідальний за першу фазу підготовки, лейтенант Дух Хат, хоче поспілкуватися зі мною за кілька хвилин. Чекаючи, доки мене поклучуть у кабінет лейтенанта хата, я повільно ходив залою, роздивляючи зображення, які прикрашали стіни. Це були знімки морських котиків у В'єтнамі. На них хлопці стояли по пояс у багнюці, у дельти річки Меконг. Також були знімки камуфльованих взводів морських котиків, котрі поверталися з нічної місії. Чоловіки, навантажені автоматами і боєприпасами, в розвантажувальних жилетах, сідали на швидкісний човен щоб вирушити в глиб джунглів. У довгому коридорі я помітив ще одного чоловіка, який розглядав знімки. Судячи з зовнішнього вигляду, це був цивільний. У нього була тендітна статура, і він здавався дуже хирлявим. А пасма темного волосся закручувалася за його вухами, нагадуючи зачіски музикантів із гурту «Бітлз». Він із захватом дивився на світлини неймовірних воїнів. Мені стало цікаво. Невже він гадав? що в нього є щось таке, що допоможе йому стати морським котиком. Дивлячись на ці знімки, невже він справді думав, що був достатньо міцним, щоб подужати тренування? Невже він вважав, що його кволі плечі зможуть витримати важкий рюкзак і тисячі патронів? Хіба він не бачив інструкторів перед входом, тих потужних чоловіків з усіма необхідними якостями? Мені стало боляче від того, що хтось вів в оману цього хлопця. Можливо, заохотив його залишити своє комфортне цивільне життя і спробувати себе в ролі морського котика. Кілька хвилин по тому солдат, який сидів за столом чергового, підійшов до мене і провів до кабінету лейтенанта Хатта. Дух Хатт також нагадував персонажа з вербувального плаката морських котиків. Високий, з рельєфними м'язами, з каштановим, з хвилястим волоссям, у привабній зеленій уніформі ВМС. Я сидів на стільці поряд зі столом хата, і ми говорили про тренування і вимоги програми. Хат розповів мені про те, як воював у В'єтнамі, та про те, яким було б моє життя у лавах, якби я закінчив навчання за програмою підготовки морських котиків. Боковим зором я бачив худенького чоловіка в цивільному одязі, який продовжував роздивлятися світлини на стіні. Як і я, він, мабуть, чекав на зустріч з лейтенантом Хатом сподіваючись дізнатися більше про програму підготовки морських котиків. Це змусило мене почуватися більш впевнено, адже я розумів, що безсумнівно був сильнішим і більш підготовленим, ніж цей чоловік, якому здавалося, що він зможе витримати суворі випробування, пов'язані зі службою морських котиків. Несподівано лейтенант Хат замовк, підвів погляд і гукнув чоловіка в коридорі. Я підвівся, коли Хат запросив його увійти в кабінет. «Біле, це Томмі Норріс», – сказав лейтенант, міцно обіймаючи чоловіка. «Томмі був останнім морським котиком, який отримав медаль за службу у В'єтнамі», – додав хат. Норріс усміхнувся, злегка ніяковіючи від такого привітання. Я посміхнувся у відповідь, потиснув йому руку і засміявся сам до себе. Цей на перший погляд хирлявий чоловік з кашлатим волоссям Котрий навряд чи пройшов би підготовку, був лейтенантом Томом Норрісом. Це був Том Норріс, який служив у В'єтнамі, провів кілька ночей у глибокому тулу ворога, щоб врятувати двох збитих льотчиків. Це був Том Норріс, котрого під час іншої місії у В'єтнамі було поранено в обличчя. Його врятував молодший офіцер Майк Торнтон, котрий пізніше отримав за цей вчинок медаль пошани. Це був Том Норріс. Який одужав після поранення і якого прийняли у перший відділ боротьби з тероризмом і звільнення заручників ФБР, цей тихий, стриманий і скромний чоловік був одним з найсильніших морських котиків за всю історію. У 1969 році Томмі Норріса мало не вигнали з програми підготовки морських котиків. Інструктори вважали, що він був за низьким, занадто худим і недостатньо сильним. Однак, як і молодий моряк у моїй групі, Норіс довів їм, що вони помиляються, і ще раз показав, що справжнє значення має розмір твого серця, а не ластів. Розділ 4. Життя несправедливе, але продовжуйте рухатися вперед. Я зіймався на вершину піщаних дюн, і без вагань мчав униз з іншого боку, ще духу біжучи до Тихого океану. Одягнений в зелену уніформу з панамкою на голові і у військових черевиках, я стрімголов пірнав у хвилі, коли вони налітали на узбережжя Коронадо, що в штаті Каліфорнія. Наскільки промоклий, я вийшов на берег і побачив інструктора, який стояв на дюнах. Він стояв, схрестивши руки на грудях, а його пронизливий погляд прорізав ранковий туман. Я почув, як він вигукнув. «Ви знаєте, що робити, містере Мак!» Я дійсно знав. З удаваним ентузіазмом я на весь голос бадьоро вигукнув. «Так точно!» А потім упав обличчям у м'який пісок, перекочуючи з боку на бік, щоб не оминути жодного сантиметра своєї уніформи. Після цього, для більшої впевненості, я сів, запхав руки глибше в пісок і підкинув його у повітря, щоб усе моє тіло було вкрите піском. Під час ранкової зарядки я порушив правила тренування морських котиків. Моє покарання полягало в тому, щоб стрибнути у воду біля берега і обвалятися після цього в піску, перетворившись на цукрове печиво. Під час тренування котиків саме цукрове печиво було найбільш незручним випробуванням. Ми виконували значно болючіші і більш виснажливі завдання, але цукрове печиво перевіряло нашу терплячість і рішучість. І не лише тому, що впродовж дня доводилося ходити з піском на шиї під руками і між ногами, а тому, що акт перетворення на цукрове печиво був цілком безсистемним. У цього покарання не було причини солдат міг стати цукровим печивом за примхою інструктора. Багатьом новобранцям було складно прийняти цей факт ті, хто прагнули бути найкращими, очікували отримати винагороду за свої зоріні показники. Іноді так і було. Але знову ж таки. Це відбувалося не завжди. Іноді єдине, що вони отримували за свої зусилля – це вода і пісок. Відчуваючи, що повністю вкрився піском, я підбіг до інструктора, крикнув «Ура!» і вишикувався в стійку струнку. Перевірявте, чи відповідаю я стандартам досконалості сукрового печива лейтенант Філіп Л. Мартін, якого друзі називали Мокі. Однак я не міг називати лейтенанта Мартіна на ім'я. Мокі Мартін був типовим бойовим плавцем. Він народився і виріс на Гавайях, і в нього було все, що потрібно було морському котику. Я прагнув бути схожим на нього. Цей досвідчений ветеран війни у В'єтнамі майстерно володів будь-якою одиницею зброї, яка була в інвентарі морського котика. Він був одним з найкращих парашутистів у команді і, зважаючи на гавайське походження, був настільки вправним у воді, що навряд чи взагалі хтось міг з ним зрівнятися. Містере Мак, чи є вас бодай якісь здогадки з приводу того, чого сьогодні ви стали цукровим печивом? запитав Мартін дуже спокійно, але вимогливо. Ні, інструкторе Мартін. слухняно відповів я. Тому що, містере Мак, життя несправедливе. Що швидше ви це засвоїте, то краще вам буде в майбутньому. Рік потому ми з лейтенантом Мартіном могли називати одне одного на ім'я. Я завершив базовий курс підготовки морського котика, а його перевели з навчальної бази до 11-ї бригади плавців-підривників у Коронадо. Що більше я дізнавався про Мокі, то більшою була моя повага до нього. Крім того, що Мокі був неперевершеним бійцем, він також був феноменальним атлетом. На початку 1980-х років він був одним з найкращих спортсменів у триатлоні, який на той час був на піку популярності. У нього був дивовижний стиль вільного плавання у відкритому океані. Маючи спортивну статуру, Мокі без зусиль долав довгі дистанції на воді. Але справжнім козирем був велосипед. Він і його велосипед були єдиним цілим. Щоранку він сідав на велосипед і проїжджав майже по 50 кілометрів уздовж пляжу «Срібна стріла» Коронадо. Мокі їхав асфальтованою велосипедною доріжкою від міста Коронадо до міста Імперіал Біч. Оточена океаном з одного боку та бухтою з іншого. Це була одна з найкрасивіших ділянок пляжу Каліфорнії. Якось з суботнього ранку Мокі вирушив на тренувальний заїзд уздовж срібної стріли. Він їхав вниз і швидко крутив педалі, І через це не побачив велосипедиста, котрий їхав назустріч. Два велосипеди. Зіткнулись лобом у лоб на швидкості близько 40 км на годину. Від удару велосипеди зім'ялися. Велосипедисти зіштовхнулися і впали обличчям на доріжку. Перший велосипедист прокотився, струсив себе полюку і став на ноги. Його зачепило, але загалом він почувався добре. Мокі так і лежав обличчям на асфальті, не в змозі поворухнутися. Швидка приїхала за лічені хвилини. Парамедики надали Мокі першу допомогу і відвезли його в лікарню. Спершу всі сподівалися, що його паралізувало на якийсь час. Але спливали дні, місяці, навіть роки. А Мокі так і не зміг знову поворушити ногами. Внаслідок аварії, його нижні кінцівки паралізували зовсім, а моторика рук так і залишилася обмеженою. Продовж останніх 35 років Мокі знаходився в інвалідному візку. І за весь цей час я жодного разу не чув, щоб він скаржився на те, як йому не пощастило у житті. Я ніколи не чув, щоб він запитував щось на зразок «Чому я?». Він жодного разу не виказував навіть дещиці, жалю до себе. Після нечасного випадку Мокі відкрив у собі художній талант. Зараз він виховує дивовижну дівчинку. Він заснував і продовжує стежити за великим тріатоном під час супер суперамфібій Супер Фрок Трайатлон котрий щороку проводився у Коронадо. Дуже легко виправдовувати невдачі в житті звинувачуючи якісь зовнішні сили кидати спроби лише через переконання що доля налаштована проти вас Легко думати, що майбутнє визначається лише тим, де ви росли хто вас виховував і яку школу ви відвідували Ніщо не може бути далі від правди. Звичайні люди і видатні чоловіки та жінки визначаються тим, як вони борються з несправедливістю життя. Хелен Келлер, Нельсон Мандела, Стівен Гокінг, Малала Юсавзай і Мокі Мартін. Іноді неважливо, наскільки сильно ви чогось прагнете. Неважливо, наскільки вправними ви є. Ви все одно перетворюєтеся на цукрове печиво. Не звинувачуйте у цьому долю. Розправте плечі. Погляньте в майбутнє. І продовжуйте рухатися вперед. Розділ п'ятий. Невдачі нас загартовують. Хвилі поряд з островом Коронадо були неспокійними. Маленькі білі баранці били нас в обличчя, коли ми пливли назад до берега. Ми з напарником намагалися відставати від решти курсантів. Інструктори на рятувальних шлюбках кричали, щоб ми тримали ритм. Але здавалося, що чим дужче ми намагалися пливти, тим більше відставали. Того дня моїм напарником був молодший лейтенант Марк Томас. Як і я, Марк отримав своє офіцерське звання, пройшовши програму Позавійської підготовки офіцерів запасу ВМС ППОЗ. Він був випускником Вірджинського військового інституту і вважався одним із кращих в групі у забігах на довгі дистанції. У підготовці котиків напарник у плаванні це людина, якій ви можете цілком довіряти. Зі своїм напарником ви зв'язані фізично під час підводних занурень. Зі своїм напарником ви пропливаєте довгі дистанції. Ваш напарник. Допомагає вам проходити тренування, мотивує вас і стає вашим найближчим союзником під час підготовки. І, оскільки це ваш напарник, якщо хтось з вас провалить завдання, наслідки спіткають обох. Це був інструкторський спосіб зміцнення усвідомлення важливості командної роботи. Коли ми закінчили заплив і вибралися на берег, на суші нас вже чекав інструктор. Долі лілиць! закричав інструктор. За цією командою ми мали впасти обличчям до землі для виконання віджимань. Спина рівна, руки випрямлені, голова підтягнута вгору. І ви двоє називаєте себе офіцерами? Відповідати не було сенсу. Ми обидва знали, що він не зупиниться. Офіцери взводів морських котиків завжди йдуть першими. Вони не приходять останніми у запливі. Вони не соромлять свій курс. Інструктор обійшов нас, кидаючи ногою пісок нам в обличчя. Не думаю, що ви, джентльмени, з цим упораєтеся. Не думаю, що у вас є якості, необхідні для того, щоб називатися офіцерами. Діставши невеликий чорний записник задньої кишені штанів, він поглянув на нас з огидою і зробив якийсь запис. Ви двоє потрапили до списку учасників Арени. Він захитав головою. Вам дуже пощастить, якщо наступного тижня вас звідси викинуть. Арена. Це було останнє, де хотів опинитися Марк Чія. Арена. Проводилася щодня в обід після закінчення тренувань. Арена – це додаткові дві години фізичної підготовки з безперервними приниженнями від ветеранів бойових дій, котрі хотіли, щоб після тренування залишилися лише найсильніші. Якщо вам не вдавалося дотягнути до нормативів будь-якої вправи, яка виконувалася у той день, гімнастика, забіг з пришкодами, забіги на час, плавання, ваше ім'я – потрапляло в перелік. В очах інструктора виставали невдахою. Курсанти дуже боялися потрапити на арену. Не лише через додатковий біль, а через те, що знали, що наступного дня вони будуть такими виснаженими і втомленими від додаткового тренування, що вдруге не впораються з нормативами. Після цього курсант ще раз потрапить на чергову арену і так знову і знову. Це була смертельна спіраль, цикл невдач, після якого багато курсантів припиняли підготовку. Оскільки решта курсантів впоралася з тренуваннями, ми з Марком, а також з кількома іншими курсантами, скупчилися на асфальтованому майданчику, щоб розпочати ще одне довге тренування. Того дня ми припивли останніми. Тож інструктори підлаштували арену саме для нас. Вертикальні ножиці. Величезна кількість повторів. Вертикальні ножиці були розроблені для зміцнення м'язів пресу і стегон, щоб можна було без зусиль долати великі дистанції під час запливів у відкритому океані. А ще вони були вигадані для того, щоб вас зламати. Для виконання цієї вправи слід було лягти на спину, випрямити ноги і покласти руки за голову. Коли інструктор відраховує повтори, Потрібно почергово опускати і піднімати ноги, ніби виконуючи удар. Під час виконування вертикальних ножиць категорично заборонялося згинати коліна. Згинання колін розцінювалося морпіхами як слабкість. Арена буквально вбивала. Сотні повторів ножиць, а ще віджимання, підтягування і прес. Відскоки з виходу у планку і ще віджимання. До того часу, коли сонце зайшло за обрій, ми з Марком ледве рухалися. Невдача мала свою ціну. Наступний день приносив з собою ще більше фізичних вправ. Ще один забіг, смугу перешкод. Ще один заплив і, на жаль, чергову арену. А отже, ще більше вправ на прес, віджимань і значно більше повторів ножиць. Однак сталося дещо цікаве. Після того, як ми раз за разом потрапляли на арену, ми почали краще плавати і більше вже не відставали від інших рекрутів. Арена, яка починалася як покарання за поразку, робила нас сильнішими, швидшими і більш упевненими у воді. У той час, як інші курсанти здавалося не в змозі подолати випадкові невдачі і пов'язаний з ними біль, ми з Марком вирішили, що не дозволимо арені нас здолати. Коли тренування добігло кінця, нам залишався останній заплив у відкритому океані на 8 кілометрів від узбережжя острова Сан-Клементе. Щоб завершити програму підготовки морських котиків, потрібно було показати задовільний час. Коли ми стрибнули з пірсу в океан, одразу відчули пронизливий холод. 15 курсантів з напарниками увійшли у воду і попливли у бік невеликої бухти навколо півострова, і над заростями морських водоростей. Більше як за дві години міні-команди так розтягнулися в океані, що було складно визначити їхнє місцезнаходження. Провівши чотири години у воді, онімілі, виснажені і на межі перехолодження, Марк, Томас і я вийшли на берег. На суші нас вже чекав інструктор. «Долі лиць!» – крикнув він. «Мої руки і ступні були такими холодними» що я не відчув пісок під пальцями. Намагаючись тримати голову прямо, я міг бачити лише черевик інструктора, який ходив навколо нас з Марком. Вже вкотре ви, два офіцери, змусили ніяковіти весь курс. У полі мого зору з'явилася ще одна пара черевиків, а тоді ще одна. Тепер нас оточувало кілька інструкторів. На вашому тлі, Інші учасники команди дуже погано виглядають. Він зробив паузу. Відпочивайте, джентльмени. Коли ми з Марком піднялися на ноги і озирнулися довкола, ми зрозуміли, що фінішували першими. Ви добряче його соромили, посміхнувся інструктор. Другої пари не видно навіть на обрії. Ми з Марком розвернулися в бік океану. Там нікого не було. Гарна робота, джентльмени. Здається, ніби усі ті додаткові випробовування і біль пішли вам на користь. Інструктор зробив паузу, підійшов ближче і потиснув нам руки. Вважатиму за честь служити з вами, коли ви увійдете до складу команди. Нам вдалося перемогти. Тривалий заплив був останнім важким випробовуванням навчання. А за кілька днів ми з Марком випустилися. Марк продовжує служити у стадії бригад морських котиків. І ми до цього часу залишаємося з ним добрими друзями. У житті ви будете стикатися з багатьма аренами. Ви розплачуватиметеся за свої невдачі. Однак, якщо ви будете наполегливими, якщо ви дозволите цим невдачам навчати вас і зміцнювати, тоді ви зможете подолати найскладніші моменти життя. Липень 1983 року був саме таким моментом. Поки я стояв перед командиром, я думав, що моя кар'єра в Котиках закінчилася. Мене щойно позбавили мого батальйону. Звільнили за те, що я намагався змінити спосіб його організації, підготовки і проведення місій. У ньому були як досвідчені офіцери, так і військові сержантського складу. Одні з найкращих воїнів, яких я колись зустрічав. Однак ми все ще використовували чимало методів з часів війни у В'єтнамі. Тому мені здалося, що настав час змін. І тоді я дізнався, що зміни – це завжди непросто. Особливо для керівництва. На щастя, навіть попри звільнення, мій командир дозволив мені перевестися в іншу команду морських котиків. Однак моя репутація як офіцера неабияк постраждала. Офіцери і сержанти, з якими я тепер служив, знали, що я зазнав поразки, і щодня я чув перешіптування за спиною, і ледь помітні натяки на те, що я, можливо, не спроможний бути морським котиком. У той період моєї кар'єри я мав два варіанти – звільнитися і повернутися до цивільного життя, що здавалося логічним з огляду на мій останній звіт про придатність офіцера, або, попри труднощі, Довести собі іншим, що я гідний офіцер. І я обрав другий варіант. Невдовзі після звільнення мені випав другий шанс – можливість передислокуватися за кордон у ролі відповідального за взвіт морських котиків. Під час подібних закордонних передислокацій ми більшу частину часу знаходилися у віддалених місцях, ізольовані і позбавлені надмірного контролю. І я вирішив скористатися нагодою і довести, що можу керувати. Коли живеш у безпосередній близькості з 12 морськими котиками, сховатися ніде. Вони знатимуть, чи виклався ти наповну під час ранкової розминки. Вони бачать, що ти стоїш першим, щоб стрибнути з літака, і останнім заходиш у їдальню. Вони спостерігають, як ти чистиш свою зброю, перевіряєш рацію, читаєш розвіддання і готуєш інструктаж. Вони знають, що ти всю ніч готувався до наступного тренування. Отже, я обмірковував свої попередні невдачі, щоб мотивувати себе працювати краще і наполегливіше за інших бійців у взводі. Іноді мені не вдавалося бути кращим, але я ніколи на цьому не зупинявся. З часом я відновив повагу серед бійців. А ще за кілька років мені доручили самостійно керувати бригадою морських котиків. Зрештою, я взяв під командування усіх морських котиків західного узбережжя. До 2003 року я встиг повоювати в Іраку і Афганістані. Тепер, коли я став однозірковим адміралом, котрий командував військовою у військовій зоні, кожне прийняте рішення мало свої наслідки. Протягом наступних кількох років я часто спотикався, але за кожною невдачею, за кожною помилкою що в незмінний успіх? Врятовані заручники, ліквідовані смертники, впіймані пірати, вбиті терористи і незлічені врятовані життя. Я збагнув, що колишні невдачі робили мене сильнішим. Навчили мене, що ніхто не застрахований від помилок. Справжні лідери мають навчатися на власних помилках, використовувати ці уроки для самомотивації і не боятися нових випробувань чи непростих рішень. Ви можете уникати арен. Але на певному етапі усі ми потрапляємо у список. Тому не бійтеся арен. Розділ шостий. Будьте сміливими. Стоячи на краю 9-метрової вишки, я вхопив товсту нейлонову матузку. Один кінець матузки кріпився до вишки, а інший – до землі на стовпі за 30 метрів. Я подала в половину смуги перешкод і тримав рекордний ритм. розмахуючи ногами над матузкою і вхопившись за нею руками, як за рятівну соломинку, я почав повільно спускатися з платформи. Моє тіло висіло під матузкою. І рухаючись як равлик, я повільно спускався вперед, метр за метром. До протилежного кінця. Коли я дістався кінця, то відпустив мотузку, впав у м'який пісок, а потім побіг до наступної перешкоди. Інші курсанти підтримували мене вигуками, але я чув лише, як інструктор відраховував хвилини. Я втратив багато часу, долаючи перешкоду з мотузкою. Моя техніка подолання довгої мотузки у стилі опосума була занадто повільною, а я не міг змусити себе перевернутися головою вперед. Спускатися з башти головою вперед, використовуючи метод командос, було значно швидше, але разом з тим і значно ризикованіше. Утриматися на вершині канату значно важче, ніж висіти головою вниз. Якщо ви впадете і поранитеся, то вас відрахують з курсу. Я перетнув фінішну пряму з поганим результатом. Поки я зігнувся, намагаючись відновити дихання, старий сивий ветеран війни у В'єтнамі з начищеними черевиками і в накрохмаленій зеленій уніформі підійшов до мене і промовив. «Коли ви вже навчитеся, містер Мак?» – сказав він тоном, в якому безпомилково можна було вловити зневагу. «Що смуга перешкод братиме над вами гору щоразу, і ви не почнете ризикувати». Тиждень потому я відклав свої страхи, заліз на верхівку матузки і поліз головою вниз. Коли я перетнув фінішну пряму, показавши особистий кращий результат, я помітив як старий морський котик, котрий пройшов війну у В'єтнамі, схвально киває головою. Це був простий урок, щоб навчитися долати свої тривоги і довіряти власним здібностям задля виконання завдання. І цей урок став мені у нагоді впродовж наступних років. Це сталося в Іраку 2004 року. Голос на іншому кінці рації був спокійний, але в ньому можна було безпомолково відчути терміновість. Ми визначили місцезнаходження трьох заручників, яких тоді шукали. Терористи Аль-Каїди утримували їх на огородженій території на околицях Багдада. Розвідка повідомила, що терористи збиралися перевозити чоловіків, тому ми мали діяти швидко. Підполковник армії, який відповідав за рятувальну операцію, повідомив про необхідність провести небезпечний денний рейд. Для вдалого проведення операції – Слід було приземлити три вертольоти «Чорний яструб», які перенесли штурмову групу у центр огородженої території. Ми обговорили інші тактичні варіанти, але було зрозуміло, що підполковник мав рацію. Операції з порятунку завжди проводилися вночі, коли на нашому боці був елемент несподіванки. Однак часу в нас не було. І якщо не діяти негайно, заручників перевезуть. І, можливо, вб'ють. Я узгодив завдання, і за кілька хвилин штурмова група завантажилася у три чорні яструби і вирушила до місця призначення. Ще один гелікоптер, який летів вище над чорними яструбами, робив відеозйомку території і передавав дані у мій штаб. Я зі штабу спостерігав, як гелікоптери плавно перетнули пустелю на висоті кількох метрів від землі, щоб приховати своє наближення. Всередині відкритого майданчика я бачив одного чоловіка, озброєного автоматом. Він входив і виходив з будівлі, очевидно готуючись покинути свою позицію. Гелікоптери були за 5 хвилин від цілі. Я знаходився у штабі та слухав внутрішні переговори рятувальної групи. Це було не перше і не останнє звільнення заручників, за яким я спостерігав. Але та операція, безперечно, була найбільш відважна з огляду на несподіване приземлення гелікоптерів всередині периметра. Пілоти з армійського підрозділу авіації були найкращими у світі. Однак це була надто ризикована місія. Три вертольоти, лопаті яких простягалися на 18 метрів, мали приземлитися на площі, де залишалися лише лічені сантиметри вільного простору. Ускладнювала завдання цегляна стіна за вишки 2,5 метри, яка оточувала територію, від чого пілоти були змушені різко змінювати кут нахилу. Це було тяжке приземлення, і по раці я міг чути, як рятувальна група готувалася до вторгнення. Зі спостереження, яке велося зі ще одного гелікоптера, я бачив, як чорні яструби наближаються до цілі. Перший вертоліт летів рівно і низько. А потім, перетнувши стіну, він здійнявся вгору і приземлився у крихітному внутрішньому дворику. Група порятунку одразу вибігла з гелікоптера і почала штурмувати будівлю. Другий гелікоптер, котрий летів одразу за першим, приземлився за кілька сантиметрів від нього. Потік повітря, який здійняли лопаті гелікоптерів, сформували хмару пилу, яка горнула зону приземлення. Коли третій гелікоптер підлетів до загороджі, белетенський стовп пилу на якусь мить осліпив пілота. Кабіна третього гелікоптера пройшла над стіною усього в кількох сантиметрах, але заднє колесо зачепило двометрову барикаду, розкидаючи навколо цеглу. Не маючи вільного місця, Пілот з гуркотом посадив пташку. На щастя, всередині усі залишилися неушкодженими. Кілька хвилин по тому я отримав повідомлення про те, що усі заручники перебувають у безпеці. А ще за 30 хвилин рятувальна група і троє звільнених чоловіків прямували у безпечне місце. Авантюра вдалася. З часом я зрозумів, що для сил спеціальних операцій ризик був невід'ємною частиною. Вони завжди виходили за межі своїх можливостей для того, щоб досягнути успіху. І часто саме це відрізняло їх від інших. Однак, на відміну від того, що бачили сторонні особи, ризик завжди був розрахованим, продуманим і добре спланованим. Навіть якщо він був спонтанним, керівники добре розуміли свої сили і вірили у себе настільки, щоб діяти. Впродовж своєї кар'єри – я завжди відчував захват і велику повагу до Британської спеціальної повітряної служби, відомої як САС. Примітка. Англійською Special Air Service. САС. Головний підрозділ Сил спеціальних операцій Британської армії. Підрозділ САС було створено під час Другої світової війни лейтенантом Девідом Стерлінгом. Примітка редактора. Гасло САС перемагає той. Хто діє? Було дуже розповсюдженим. За кілька хвилин до захоплення Бен Ладена мій сержант-майор Кріс Фаріс процитував його перед загонами морських котиків, які готувалися до завдання. Для мене цей вислів означав більше, ніж проста характеристика діяльності британських спецпризначенців. Для мене він означав те, як кожен з нас має ставитися до свого життя. Життя – це боротьба, яка супроводжується численними невдачами. Проте ті, хто живе в страху невдач, труднощів або нерішучості, ніколи не зможуть досягнути свого потенціалу. Якщо не розширювати свої можливості і час від часу не спускатися по матушці головою вниз, якщо не йти на ризик, ви ніколи не дізнаєтеся, що у вашому житті є дійсно важливим. Розділ 7. Не бійтеся давати відсіч. Коли ми розпочали нічний заплив на 6,5 кілометрів, вода біля острова Сан Клементе була неспокійною і холодною. Я плив на боці. Молодший лейтенант Марк Томас плив поряд, точнісінько повторюючи мої рухи. Не маючи нічого, окрім широкої вологої футболки, маски і пари ластів. Ми щосили намагалися гребти проти потоку, який збивав нас на південь, в бік невеликого півострова. Світло з військово-морської бази, звідки ми розпочали заплив, почало зникати з порезору, коли ми вийшли у відкритий океан. За годину ми встигли відпливти від берега більше, ніж на кілометр, і, здавалося, були самі у воді. Темрява вкривала інших плавців, які були навколо нас. Я бачив очі Марка крізь скло його маски. Вираз його обличчя відображував мій ми обидва знали, що у водах навколо Сан Клементе водятся акули, і не якінебудь, а великі білі акули, найбільші й найагресивніші хижаки в океані, котрі не проти поласувати людиною. Перед запливом нам провели короткий інструктаж щодо усіх потенційних небезпек, з якими ми можемо зіштовхнутися вночі. У водах плавали леопардові акули, акули-мако, акули-молоти, лисячі акули. Але найбільше ми боялися великої білої акули. Було щось тривожне в тому, щоб опинитися самому серед ночі посеред океану, знаючи, що перед його поверхнею ховається доісторична істота, яка чекає нагоди, щоб розкусити тебе навпіл. Але ми обидва так сильно хотіли стати морськими котиками, що жодні жахи у воді не могли нас зупинити. Якщо нам потрібно буде боротися за кулами, ми були готовими до цього. Наша мета, яку ми вважали чесною і благородною, додавала нам сміливості. А сміливість – це чудова якість. Нічого і ніхто не зможе встояти на твоєму шляху. Якщо ви не будете сміливими, ваш шлях визначатимуть інші. Без сміливості ви опинитеся під владою життєвих спокус. Без сміливості людьми будуть правити тирани і деспоти. Без сміливості не буває великого суспільства. Без сміливості негідники стають хоробрішими. А маючи цю якість, ви можете досягти будь-якої мети. З нею ви можете кинути виклик і перемогти зло. Саддам Хусейн Колишній президент Іраку сидів на краю старого армійського розкладного ліжка в одному лише жовтогарячому комбінезоні. Затриманий Збройними силами США за 24 години до того, тепер він був ув'язненим Сполучених Штатів. Коли я відчинив двері, впускаючи всередину нових іракських урядовців, Саддам так і продовжував сидіти. Дурна посмішка пробігла по його обличчю. А в поведінці не було помітно ознак розкаяння чи покірності. Чотири іракські лідери одразу почали гримати на Саддама, але трималися на безпечній відстані. Зі зневажливим виразом обличчя, Саддам усміхнувся і запропонував їм сісти. Все ще побоюючись колишнього диктатора, кожен з урядовців узяв розкладне крісло і сів. Крики і докори все ще продовжувалися. Але щойно колишній диктатор почав говорити, вони почали повільно затихати. Під час керівництва Саддама Хусейна партія арабського соціалістичного відродження Баас була відповідальною за смерть тисяч шиїтів-іракців і десятків тисяч курдів. Саддам особисто стратив кількох своїх генералів, які, на його думку, були недосить відданими йому. Хоча я точно знав, що Саддам більше не буде загрозою для інших людей в кімнаті, іракські лідери не були настільки в цьому впевненими. Страх у їхніх очах був очевидним. Ця людина, багдадський різник, десятки років тероризував цілу націю. Його культ особистості привернув до нього послідовників найгіршого штибу. Його найманці мучили невинних і змусили тисячі людей втекти з країни. Ніхто в Іраку не набрався сміливості протидіяти тирану. Я не сумнівався в тому, що ці нові лідери все ще були нажаханими тим, що Саддам міг би зробити, навіть сидячи за ґратами. Якби метою зустрічі було показати диктатору, що він уже втратив владу, нічого б не вийшло. У ті короткі миті Саддаму вдалося залякати керівників нового режиму. Тоді він здавався більш впевненим, ніж будь-коли. Коли іракські лідери покинули зустріч, я наказав охоронцям ізолювати колишнього президента у невеликій кімнаті. Туди не пускали відвідувачів, а охоронцям у кімнаті було заборонено розмовляти з Саддамом. Протягом наступного місяця я щодня відвідував маленьку кімнату, і щодня Саддам підводився, щоб зі мною привітатися. І щодня, не кажучи жодного слова, я садив його на розкладне ліжко. Повідомлення було чітким. Він більше не був важливим. Він більше не міг залякати оточуючих. Він більше не міг породжувати у своїх підданих страх до себе. Більше немає його розкішного палацу. Більше немає рабів слух і генералів. Більше немає сили. Зарозумілість і деспотизм, які визначили його правління, зникли назавжди. Хоробрі молоді американські солдати стали на заваді його тиранії. І тепер він більше не був загрозою. Тридцять днів потому я передав Саддама Хусейна до відповідного підрозділу військової поліції, і за рік і повісили його за злочини проти народу. Нагідники діють однаково чи то на шкільному майданчику, робочому місці, чи на керівних посадах. Вони стають сильнішими завдяки страху і залякуванню. Вони живляться невпевненістю і слабкістю. Вони, як ті акули, відчувають присутність страху у воді вони кружлятимуть перевіряючи, чи чинить опір їхня здобич. Вони контролюватимуть, наскільки слабка їхня жертва. Якщо ви не знайдете в собі мужність, щоб стояти на своєму, вони нападуть. В житті, щоб досягнути своєї мети, щоб завершити нічний заплив, вам доведеться бути відважним чоловіком чи жінкою. І ця мужність є в кожному з нас. Копніть глибше, і ви знайдете її вдосталь. Розділ 8. Будьте на висоті. Я стояв на невеликій піщаній косі і дивився через затоку на лінію бойових кораблів, які були пришвартовані на морській базі на 32-й стріт. Між суднами і нашою відправною точкою в затоці Сан-Дієго на якорі стояв невеликий корабель, який мав стати нашою ціллю цього вечора. Останні кілька місяців наша навчальна група Вивчала базові прийоми пірнання за квалангом, а також складнішу техніку пірнання з більш складним дихальним апаратом. Та ніч була кульмінацією фази пірнання найбільш технічно складної частини базової підготовки морських котиків. Наша мета полягала в тому, щоб пропливти 2000 метрів під водою з відправної точки через затоку до якоря судна під кораблем на килі. Нам потрібно було розмістити навчальну диверсійну міну, а потім, не виказуючи себе, повернутися на пляж. Ми користувалися аквалангами Емерсона. Їх часто називали кільцем смерті. Оскільки через несправність цих пристроїв, кілька курсантів загинули. Вночі видимість у затоці Сан-Дієго була настільки поганою, що не можна було розглядати навіть власні руки перед обличчям. А для освітлення шляху під водою у нас були лише невеликі зелені палички з хімічним джерелом світла. Наше становище ще більше погіршилося, коли на затоку почав насуватися туман. Серпанок висів над затокою, що ускладнювало визначення початкового напрямку за компасом до цілі. Якщо втратиш ціль, то опинишся у корабельному фарваторі – місці, в якому не варто було опинятися, коли в порт входив військово-морський винищувач. Інструктори походжали перед 25 парами пірнальників, готуючись до нічного пірнання. Здавалося, інструктори нервували не менше за нас. Вони знали, що під час цього тренування була дуже висока вірогідність, що хтось зазнає поранення чи загине. Головний старшина, відповідальний за тренування, зібрав усіх пірнальників у невелике коло і промовив. "Джентльмени", сказав він. Сьогодні ми дізнаємося, хто з вас, моряків, дійсно хоче стати бойовим плавцем. Він зробив довгу паузу. Там холодно і темно, а під кораблем буде ще темніше. Так темно, що ви можете дезорієнтуватися. Так темно, що якщо ви відпливете від свого напарника, він не зможе вас знайти. Туман збирався біля нас і почав клубитися навіть на клаптиках землі, де ми стояли. Сьогодні вам потрібно показати усе, на що ви здатні. Вам потрібно побороти свої страхи, сумніви і в тому. Незважаючи на темряву, вам потрібно завершити завдання. Це те, що відрізняє вас від інших яким чином, його слова закарбувалися в моїй пам'яті на наступні 30 років. Спостерігаючи, як туман огортав аеродром військово-повітряної бази в Баграмі в Афганістані, переді мною почав розгортатися ще один темний момент. На злітній смузі стояв масивний літак с 17 тра був опущений для завантаження останків полеглого воїна. Це була церемонія прощання найбільш сумний і водночас урочистий і емоційний аспект воїн в Іраку та Афганістані. Америка вшановувала полеглих героїв. До цих чоловіків та жінок ставилися з неймовірною гідністю та честю. Це був спосіб нашого народу визнати їхню жертву. Це було наше прощання, наша остаточна шана і молитва перед тим, як відправити їх додому. На трапі по-две боки стояли солдати у дві шеренги. Вони вишукувалися у строєвій стійці, сформувавши почесну варту. Праворуч від літака знаходився невеликий гурт із трьох осіб, які тихо грали гімн «Чудова ласка». Примітка. Християнський гімн «Чудова ласка» англійською «Amazing Grace», написаний англійським проповідником і поетом Джоном Ньютоном. Примітка перекладача. Кілька інших офіцерів, і я, зокрема, вишикувалися ліворуч, а по всьому ангару стояли сотні інших солдатів, моряків, пілотів, морських піхотинців, цивільних і наших союзників. Всі вони приїхали віддати останню шану. Військовий позашляховик, який віз останки, приїхав вчасно. Шість чоловіків, які несли службу у підрозділі полеглого героя, виносили труну, вивантаживши труну, обгорнуту прапором. Вони повільно пройшли повз почесну варту і піднялися по трапу в літак. Вони поставили труну по центру вантажного відділення, розвернули її, стали у стійку струнко і відсартували. Священник, що стояв поряд, схилив голову і зачитав розділ 6 пісні 8 з книги Сая. І почув я голос Господа, що говорив, «Кого я пошлю?» І хто піде для нас? А я відказав. Ось я. Пошли ти мене. Коли оркестр грав прощальну мелодію, по обличчям солдатів котилися сльози. Вони навіть не намагалися приховати свій біль. Потім на носії труни вийшли з літака, і люди почали по черзі підходити до труни, салютувати і ставати на коліна, прощаючись. «Ретаксі-17» мав відлетіти того ж ранку пізніше, заправитися дорогою і прибути на військово-повітряну базу «Довар». Там інша почесна варта разом із сім'ями загиблого солдата на труну і вдвезе додому. В житті немає похмуріших моментів за втрату когось, кого ти любив. І я знову і знову спостерігав за тим, як сім'ї, військові частини, малі і великі міста – і цілі нації збиралися разом, аби гідно вистояти у такі трагічні часи. Коли досвідченого керівника спецпризначенців було вбито в Іраку, його брат Блазнюк намагався триматися як найкраще. він втішав друзів солдата, згуртовував родину і робив усе, щоб його загиблий брат міг ним пишатися. Коли загиблого рейнджера повернули додому на базі в Саванні, що у штаті Джорджія, Увесь його підрозділ, одягнений в парадну уніформу, пройшов маршем від церкви до улюбленого бару рейнджера на Рівер-стріт. Упродовж усього шляху до маршу приєднувалися мешканці міста. Пожежники, офіцери поліції, ветерани, люди усіх прошарків суспільства вийшли на вулиці, щоб віддати шану молодому солдату, який героїчно загинув в Афганістані. Коли літак CV-22 Розбився в Афганістані, внаслідок чого загинули пілот і кілька членів екіпажу, пілоти цього підрозділу зібралися разом, віддали шану, а наступного дня полетіли на завдання, знаючи, що їхні полеглі брати хотіли б бачити їх у повітрі. Треба було продовжувати їхню місію. Коли авіакатастрофа забрала життя 25 спецпризначенців і 6 солдатів Національної гвардії, Горювала вся нація, але всі пишалися мужністю, патріотизмом і доблестю полеглих воїнів. Рано чи пізно усі ми стикаємося з труднощами чи трагедіями. Якщо не втрата близьких, тоді щось інше може оповити вас невірою і змусити замислитися про майбутнє. У такі тяжкі миті подумайте про те, ким ви є, і навчіться гідно протистояти труднощам. Розділ дев'ятий. Давайте людям надію. Нічний вітер з океану зривався до 30 км на годину. Місяця на небі не було видно, а вечірній шар низьких хмар затуляв зорі. Я сидів по груди в багнюці, з голови до ніг вкритий шаром бруду. Поле мого зору затуляла засохла глина, тому я міг бачити лише однокурсників, які стояли в ямі поряд зі мною. Була середа пекельного тижня. Наш курс саме проходив випробування на березі горизвісної Тіхуани. Пекельний тиждень був основною подією першої фази підготовки морських котиків. Це були шість безсонних днів, які супроводжувалися невпинними приниженнями від інструкторів. Упродовж тижня були заплановані тривалі пробіжки, запливи у відкритому океані, смуги перешкод, лазання по канатах, нескінченні фізичні вправи і постійне вислування на малому надувному човні. Мета пекельного тижня полягала в тому, щоб відсіяти слабких, недостатньо міцних для того, щоб називатися морськими котиками. За статистикою, упродовж пекельного тижня з навчання вибуває більше курсантів, ніж під час будь-якого іншого етапу підготовки. А випробовування у прибережних мілинах, які заливає водою, було найскладнішим випробовуванням тижня. Прибережні які розташовувалися між південною частиною Сан-Дієго і Мексикою, були прибережними незавинними ділянками, де відтік води з річки Сан-Дієго утворював велику впадину з густою багнюкою, яка за консистенцією нагадувала мокру глину. Раніше того ж дня наш навчальний курс гріб у надувних човнах від коронадо вниз до мілини. Незабаром після прибуття нам наказали зайти в багнюку, нас чекали переходи та індивідуальні випробування. І все це заради того, щоб ми відчули холод і дискомфорт, щоб нам стала шкода з себе. Глина прилипла до кожної частинки нашого тіла. Вона була холодною та настільки густою, що просування крізь неї виснажувало і перевіряло нашу волю. Забіги тривали 4 години. До вечора ми вже ледве рухалися від пронизлого холоду і втоми. Коли сонце сіло за обрій, Похолоднішало, і вітер став ще дужчим. Кожен наступний крок ставав дедалі важчим. Бойовий дух стрімко падав. Була лише середа, а на нас чекають ще три дні виснаження і болю. Для багатьох курсантів це був момент істини. Нас проймав циганський піт. Руки і ноги набрякли від безперервних рухів, а шкіра стала такою чутливою, що навіть найменший дотик завдавав болю. Наша надія на завершення навчання почала швидко гаснути. У віддалених вагнях міста ми бачили силует інструктора, котрий зумисне підійшов до Мілини. Наче наш добрий друг, він м'яко говорив у рупор, пропонуючи перепочинок втомленим від страждань курсантам. Він казав, що ми можемо приєднатися до нього та іншого інструктора біля вогнища. У нього була гаряча кава і курячий бульйон. Ми могли відпочивати, доки не зійде сонце, посидіти, розслабитися. Я відчував, що деякі курсанти були готові пристати новою пропозицією. Зрештою, скільки ми ще могли витримати у цій багнюці? Тепле вогнище, гаряча кава і курячий бульйон були надто хорошою альтернативою. Але в цьому був весь фокус. Інструктору було потрібно, щоб п'ятеро з нас здались. Лише п'ятеро, і тоді решта курсантів зможе трохи відпочити від виснажливих завдань. Курсант, котрий стояв біля мене, почав рухатися в бік інструктора. Я вхопив його за руку і міцно її стиснув. Але потреба вийти з багнюки була надто сильною. Він вивільнився з моєї руки і почав продиратися в бік суші. Я бачив посмішку інструктора. Він знав, що щойно вийде один, Вийдуть інші. Несподівано, завивання вітру прорізав голос. Це був спів. Він був втомленим і хриплим, але достатньо гучним, щоб його почули усі. Слова не були призначені для ніжного вуха, але мелодію знали усі. Один голос перетворився на два, а два – на три. І згодом співати почали усі. Курсант, котрий волів вибратися на суходіл, розвернувся і став поряд зі мною. Взявши мене за руку, він також почав співати. Інструктор ухопив рупор і наказав припинити співи. Але його ніхто не послухав. Він вимагав від керівника, щоб той відновив контроль над курсантами. Спів все одно не затихав. З кожною новою погрозою, яка линула з уз інструктора, голоси ставали гучнішими курсанти сильнішими, а воля протистояти труднощам стала непохитною. В темряві на обличчі інструктора відбилося світло від вогнища. І я побачив, як він усміхнувся. Знову ж таки, ми засвоїли важливе правило. Одна людина в змозі об'єднати групу. Одна людина спроможна надихнути інших навколо себе і дати їм надію. Якщо ця людина здатна співати Стоячи по шию в багнюці, нам теж це під силу. Якщо ця людина може витерпіти крижаний холод, і ми це зможемо. Якщо ця людина може триматися і надалі, і ми це зможемо. У великій залі військово-повітряної бази «Довер» зібралися родини загиблих. Невтішні діти ридали на руках своїх матерів. Батьки трималися за руки сподіваючись набратися сил одне від одного. Дружини не могли оговтатися від несподіваного горя. Гелікоптер, який привозив групу морських піхотинців і їхніх колег сил спеціальних операцій Афганістану, було збито над Афганістаном. Загинули усі 38 чоловіків, котрі знаходилися на борту. Це була одна з найбільших втрат за часи війни з тероризмом. Менше ніж за годину Великий транспортний літак С-17 мав приземлитися у доварі, і родичів загиблих героїв проведуть на злітну смугу, щоб зустріти вкриті прапорами труни. Але поки родини чекали, президент Сполучених Штатів Америки, міністр оборони, представники секретаріату Міністерства оборони і вищого воєнного командування прийшли, щоб віддати свою шану загиблим. Я був присутнім на багатьох заходах з приводу вшанування пам'яті загиблих солдатів. Бачити чуже горе завжди важко. І я намагався висловити своє співчуття, якось розраду тих, хто втратив своїх близьких. Хоча, можливо, потрясіння втрати не дає змоги дослухатися до тих, хто промовляє слова в тіхі. Ми з моєю дружиною Джорджан намагалися добрати потрібні слова. Як я міг по-справжньому відчувати їх біль? Як я міг сказати їм? що жертва їхнього сина, чоловіка, батька, брата, друга, була того варта. Я робив усе, що міг, аби втішити кожного. Я обіймав їх, молився з ними, намагався залишитися сильним, але все одно я розумів, що вони не чують мої слова. Коли я впав на коліна перед одною літньою жінкою, я помітив поряд із собою генерал-лейтенанта військово-морського флоту Джона Келлі, військовий помічник міністра оборони США. Він був високим, струнким чоловіком, з коротко стриженим сивим волоссям, одягненим у бездоганну уніформу військово-морського флоту. Родина зібралася навколо нього, і я відчував, що його слова співчуття і підтримки у цій великій трагедії мали значний вплив на вбитих героєм батьків і їхніх дітей. Він подавав їм надію, і вони запевнено кивали у відповідь. Він обіймав, і вони обіймали його. Він простягнув руку, і вони міцно її потиснули. Востаннє обійнявши батьків та подякувавши родині за їхню жертву, Келлі перейшов до наступної групи згорьованих родичів загиблого воїна. Впродовж наступної години Джон Келлі висловив слова підтримки кожній сім'ї у кімнаті. Слова Келлі знаходили відгук у серці кожного батька, кожної дружини, кожного брата і сестри, кожного побратима загиблого, частіше, ніж слова інших офіцерів. У його словах було співчуття, але перш за все це були слова надії. Джону Келлі вдалося дати цим нещасним людям надію, тому що тільки Джон Келлі знав, що відчуваєш, коли втрачаєш у бою сина. Перший лейтенант військово-морських сил Роберт Келлі загинув в Афганістані у 2010 році. Під час служби у 3-му батальйоні 5-ї групи морської піхоти. Генерал Келлі і його родина боролися з трагедією точнісінько так, як це робили родини, які того дня зібралися в Доварі. Але родина Келлі встояла. Вони подолали біль, горе і невимовне відчуття втрати. Коли я спостерігав за ним того дня, то сам сповнився силою. Правда в тому що коли втрачаєш солдата, то горюєш разом з його родиною. Але також ти усвідомлюєш, що така ж доля може одного дня спіткати і тебе. Ти замислюєшся над тим, чи зміг би пережити втрату власної дитини, або замислюєшся над тим, як твоя родина житиме без тебе. Ти сподіваєшся і молишся Богу, щоб він був милосердним і не покладав на твої плечі такий важкий тягар. Упродовж наступних трьох років я потоваршував із Джоном Келлі. Він був видатним офіцером, сильним чоловіком для своєї дружини Карен і люблячим батьком для їхньої доньки Кейт і старшого сина, майора військово-морських сил Джона Келлі. Проте, навіть не усвідомлюючи цього, Джон Келлі давав усім навколо себе надію. Надію на те, що навіть у найгірші часи ми можемо перемогти біль, розчарування, ягонію і бути сильними що кожен із нас може не лише жити далі, а й надихати інших. Надія – наймагутніша сила у Всесвіті, яка спроможна надихати цілі нації на велике звершення, піднімати відторгнених, полегшувати біль від нестерпної втрати і часом змінити все, здатна лише одна людина. Колись ми усі опиняємося пашою в багнюці. І саме в таку мить потрібно співати гучніше, посміхатися ширше і підтримувати інших навколо себе, даючи їм надію на те, що завтра буде краще. Розділ 10. Ніколи не здавайтеся. Я стояв у стій сіструнку разом зі 150 іншими новобранцями які розпочинали перший день підготовки морських котиків. Інструктор, одягнений у військові червики, шорти кольору хаки і синє-золоту футболку, йшов по великому заасфальтованому плацу до латунного дзвону, який висів перед нашими очима. «Джентльмени!» – почав він. «Сьогодні перший день підготовки морських котиків. Упродовж півроку ви проходитимете... Найбільш жорсткий навчальний курс з усіх відомих програм у військовій сфері Сполучених Штатів. Я розвернувся навколо і побачив на обличчях однокурсників вираз розуміння. Інструктор тим часом продовжував. Вас перевірятимуть так, як ще не перевіряли ніколи в житті. Він зробив паузу і оглянув нову групу в салах. Більшості з вас не вдасться пройти цей курс. Я про це потурбуюся. Він усміхнувся. Я робитиму все можливе, щоб ви звідси вилетіли. Він зробив наголос на останніх трьох словах. Я безжально принижуватиму вас. Я осоромлю вас перед однокурсниками. Я змушу вас вийти за власні межі. Після цих слів він злегка вишкірився і додав. І весь цей час вас супроводжуватиме біль. Нестерпний біль. Схопивши за дзвін, він різко потягнув за матузку. І довкола рознеслося гучне брязкання. Але якщо вам не до вподоби біль чи приниження, для вас є легкий спосіб цього уникнути. Він знову потягнув за мотузку, і чергова хвиля глибокого металевого звуку відбилася луною від будівель. «Усе, що вам потрібно зробити – щоб закінчити тренування, тричі вдарити у цей дзвін. Він відпустив мотузку, яка була прив'язана до язику дзвону. Вдарте у дзвін, і вам більше не потрібно буде рано вставати. Вдарте у дзвін, і ви вже не будете займатися тривалими пробіжками, плавати у холодній воді, чи долати смуги перешкод. Вдарте у дзвін. І ви зможете оминути увесь цей біль. Після цього інструктор опустив свій погляд додолу. Здавалося, він вирішив змінити слова свого завченого монологу. «Але дозвольте мені дещо вам сказати», – промовив він. «Якщо ви відступите, то будете шкодувати про це впродовж усього свого життя. Вам не вдасться полегшити своє становище, якщо будете». Чогось уникати шість місяців по тому на випуску нас залишилося лише 31. Деякі скористалися легким шляхом. Вони пішли з курсу, і, гадаю, що інструктор мав рацію вони шкодуватимуть про це до кінця своїх днів. З усіх уроків, котрі я засвоїв під час підготовки, цей був найважливішим ніколи не відступати. Цей вислів не можна вважати занадто глибоким, але життя постійно ставить нас у ситуації, коли кинути все значно легше, ніж продовжувати. Якщо усе налаштоване проти вас, відмова здається раціональним рішенням. Мене завжди надихали люди, які відмовилися відступати, попри всі негаразди не жалілися на долю. Мене дуже вразила зустріч з молодим десантником диверсійно-розвідувального підрозділу «Рейнджер», з яким я познайомився в госпіталі в Афганістані. Якось пізно ввечері мені повідомили, що один з моїх солдатів натрапив на з детонатором надисної дії і був терміново евакуйований у військовий госпіталь неподалік мого штабу. Командир полку десантників полковник Ерік Куріла і я терміново прибули в госпіталь до пораненого солдата. Хлопець лежав на лікарняному ліжку, з його рота і грудей стирчали трубки. Від вибуху він опік руки та обличчя. Ковдра, якою було вкрите його тіло, лежала на матраці, в тому місці, де мали бути його ноги. Відтепер його життя змінилося назавжди. Я багато разів навідувався у військовий госпіталь в Афганістані. Під час воєнних дій намагаюся не пропускати крізь себе страждання людей. Це невід'ємна частина війни. Солдати отримують поранення, солдати помирають. Якщо при ухваленні кожного рішення виходити з того, що воно призведе до людських втрат, це буде відчайдушна та безрезультатна боротьба. Однак ця ніч чомусь здавалася іншою. Десантник, котрий лежав напроти мене, був таким молодим, молодшим за моїх двох синів. Йому було 19, і звали його Адам Бейтс. Він прибув в Афганістан лише за тиждень до тієї події. І то було його перше бойове завдання. Я нахилився до нього і торкнувся його плеча. Здавалося, що йому ввели знеболювальне, і він був без свідомості. Якусь я міркував, що робити. Потім промовив коротку молитву і вже збирався йти, коли до палати увійшла медсестра, щоб перевірити, як там мій солдат. Вона привіталася. Поглянула на показники життєдіяльності і запитала, чи є в мене запитання щодо його стану. Жінка повідомила, що йому ампутували обидві ноги і що у нього тяжкі ушкодження внаслідок вибуху. Та шанси на одужання були непоганими. Я подякував їй за те, що вона так піклується про десантника Бейтса і сказав, що повернуся, коли він прийде до тями. А він у свідомості? – промовила вона. Насправді було б непогано, якби ви з ним поговорили. Вона злегка трохнулася плечами молодого десантника, після чого той розплющив очі і помітив мою присутність. «Зараз він не може говорити», – сказала медсестра. Але його мама глухоніма, тому він знає мову жестів. Медсестра передала мені аркуш, на якому були зображені різні жести. В якусь мить я говорив, намагаючись віднайти силу, або підібрати потрібні слова. Що сказати молодому чоловікові, котрий втратив обидві ноги під час служби батьківщині? Як вселити йому надію на майбутнє? І тут Бейтс з набрякним після вибуху обличчям і очима, яких майже не було видно через почервоніння, уважно поглянув на мене з-під пов'язки. Очевидно, з виразу мого обличчя він здогадався про мої почуття. Піднявши голову, він почав казати щось мовою жестів. Кожен символ я звіряв з тим, який було зображено на аркуші паперу. Повільно, з болем, він зітхнув: Зі мною усе буде гаразд. А тоді провалився у сон. Коли того вечора я виходив з госпіталю, то не міг стримати сльози. Сотень чоловіків, котрими я спілкувався в госпіталі, Жоден не поскаржився на своє становище. Жодного разу. Вони пишалися тим, що проходили службу. Вони мужньо приймали свою долю. Все, чого вони прагнули – повернутися до свого підрозділу, щоб бути з тими, кого вони залишили. Адам Бейтс був одним із них. Минув рік після мого візиту в госпіталь в Афганістані. Я був присутнім під час зміни командування 75-му парашютно-десантному полку «Рейнджер». На трибуні виступав десантник Бейтс, який приголомшливо виглядав у своїй парадній уніформі і здавався вищим на своїх протезах. Я випадково почув, як він кинув виклик кільком побратимам-десантникам, хто більше разів підтягнеться. Попри все, що він пройшов, усі численні операції, болючий процес реабілітації і пристосування до нового життя він ніколи не здавався. Він усміхався, жартував, сміявся і, як і обіцяв, з ним усе було гаразд. Життя сповнене важких моментів. І в когось завжди справи йдуть гірше за вас. Якщо повсякчас жалітися, сумувати через те, як з вами поводяться, звинувачувати долю, обставини чи інших людей, ваше життя буде нудним і важким. Та якщо ви будете йти за своєю мрією, Достойно і гордо дивитиметеся в обличчя негараздам, тоді життя буде таким, яким захочете його бачити ви, і вам під силу зробити його дивовижним. Ніколи за жодних обставин не бийте у дзвін. Починайте кожний день з завершеного завдання. Знайдіть когось, хто стане вашим помічником у житті. Поважайте інших. Пам'ятайте, що життя несправедливе і невдачі – це розповсюджене явище. Але якщо ви підете на ризик, стоятимете на своєму у тяжкі часи, будете сміливо дивитися в очі негідникам, підтримуватимете тих, хто склав руки, і ніколи не будете відступати, тоді ви, можливо, поліпшите своє життя. І, можливо, навіть зміните світ на краще.